Morreu. Acabou? ei aí? Ah, foi para o céu? Será? Foi dormir? Não ah, é mais simples assim? Será que é assim? Tão fugaz ó oh, poxa vida aqui, a Bimba Bento já tá fazendo efeito logo no começo do programa, Bimba. Então, para onde Vamos. Quanto tempo a gente fica lá? É, vai para o mundo dos espíritos e fantasmas. Quanto tempo fica lá? Quanto tempo fica no inferno? Quanto tempo, porque Morreu, acabou, e daí? E daí as pessoas não sabem. Cada um especula uma coisa, né fala uma coisa, mas a real mesmo. Olha aí. Se morreu, acabou? Porque o universo não acabou. É tem tantas perguntas e todas elas serão respondidas no Bhagavadgita como ele é, hoje, capítulo 18, desculpem, capítulo 8, verso 18. Então você que tem o Gita em casa, já abra aí no capítulo 8, verso 18, que é onde nós vamos ler estas respostas. Tem aniversário. Vamos ler o Shirama Bhagavatanta. E vamos ler o livro Krishna também. Combinado? Então tá combinado. E você que não tem o Guita em casa, entre no nosso site agora, krishnafm.com.br que na segunda linha está passando o link livros grátis com várias opções para ler na tela ou baixar. Então vamos ver por que morreu, acabou no capítulo 18 verso 8 com a tradução capítulo 8 verso 18 com a tradução e significado os dados por sua divina graça shrila prabupada jai shrila prabupada jai amagyan timirandasya ganananjana shalakaya chakshuramilitanjana tasmai -e, shri gurave namaha SRI CHEITANYAM MANUBISTAM STAPTAM JENABU TALESWA YAM RUPAKADAMAHYAM DADATI SWA PADAM TICAM ANDEHAM SHRI GURU SHRI JUTA PADAKAMALAM SHRI GURUM VAISNAVANSTHA SHRI RUPAM SAGRAJATAM SARRAGANARAKUNATAM VITAM TAM SADIVAM SADVETAM, SAVADUTAM, PARIDJANÁ, SARITAM, KRISHNA, CHEITANYA DEVAM, SHRI RADA, KRISHNA, PADAM, SAHRAGANÁ, LALITÁ, SHRI VIXÁCAM, VITAMSCHÁ, REI hey KRISHNA, KARUNA, SINDU, DINABANDU, DHAGARPATE, GOPESHA, GUPICA, KANTA, RADA, KANTA, NAMOSUTE, tata kan tana gourangi la dee vrindava meshwari vri devi suti deevi pranamamihari pri e bantxa kalpa Bantxa-kalpa-tarubyash-chá-cripa-sindubyá-evachá-patita-nampa-vanebyo-vai-snadebyo-namo-namahá-badya-sri-krishna-chaitanya-tanyá. Prabhu Nityamanda Shri adwaita gadagara shrivasa digourabakta brinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Rama, Rama Rama Hare Hare Hare Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare, Ram, Hare, Ram Ram, Ram, Ram, Ram, Hare, Hare. Então vamos tentar cantar esse verso do Bhagavad Gita, com ele é, capítulo 8, verso 18. A Vyaktá, Vyaktáya Sarvá, Bravavanti Aharagame, Ratriyagame Praliyante, Tatraiva Viakta Sangya Kê Tradução, palavra por palavra A Viakta Do e Manifesto Viakta Ya Entidades Vivas Sarva Todas Prabhavanti Venha Existir Ahagame No Começo Do Dia Pratriya Hága-me no cair da noite Braliante são aniquiladas Tatra-la Eva-certamente aviacta ou manifesto Sangue-a-que chamado Quando o dia de Brahma se manifesta Esta multidão de entidades vivas vem a existir E como a chegada da noite de Brahma Elas são todas aniquiladas aí, está vendo? Criação e destruição, pelo menos dos corpos, né Bíblia? As divas menos inteligentes, ou as pessoas, ou as almas eternas, ou os espíritos, né, como queira entender, na verdade somos nós, né, pessoas, pessoas eternas claro, as menos inteligentes, né, tentam permanecer dentro deste mundo material. Você não vê? Ninguém quer envelhecer e morrer, né? Por quê? É o nosso estado original, natural, nós somos almas eternas. Então, mesmo inconsciente, mesmo em coma, né? Mesmo dormindo, mesmo nós, almas comuns, pessoas comuns, É, estando dormindo no colo da bruxa maia, a bruxa da ilusão, a gente não quer nem morrer, nem envelhecer. A gente quer ficar aqui neste mundo material, tentando ser feliz, né? Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer desfrutar, todo mundo quer conhecimento, todo mundo quer prazer. Então, nós, menos inteligentes, tentamos permanecer dentro deste mundo material e são correspondentemente elevados e degradados nos diversos sistemas planetários. é e a ilusão faz a gente pensar né que estamos evoluindo. Depois a ilusão, Maia, a ministra da ilusão, calça butinão de asco, bico de asco e paf, na no nossa focinha, e faz a gente, como fala aqui, aonde que está aqui, Bimala? Oh, uh, Krishna Balarama. Ah, faz a gente degradar, se degradar, evoluir, né? É, as pessoas, os chamados, os supostos espiritualistas acham que só evolui, né? Mas na verdade, a evolução leva à involução, a involução leva à evolução. É uma roda gigante que sobe e desce, sobe e desce. A roda a roda do tempo fica girando. Nasce, cresce, e morre, evolui, involui, sobe e desce. Eleva-se, eleva-se, degrada isso nos diversos sistemas planetários dentro do universo. Durante o dia de Brahma, elas, ou seja, nós, né, almas condicionadas, eternamente condicionadas, elas exibem suas atividades e com a vinda da noite de Brahma, elas são aniquiladas. Ah, mas pô, falou que a alma é eterna, nunca morre? É, na verdade o que é aniquilado E o nosso são nossos corpos e nossas atividades. Brahma é o primeiro filho de Deus. Ele dorme também, é como a gente dorme, né? Como a gente dorme à noite, Brahma também dorme à noite. No dia de Brahma, as almas recebem diversos corpos para atividades materiais. Já vimos né, que são oito milhões e quatrocentos mil corpos diferentes para a gente continuar tentando ser feliz sem Deus. E na noite de Bramá esses corpos perecem, então não confunda o eu com o corpo. Então o que é destruído, o que é aniquilado são nossos corpos que perecem. Aliás, todos os veículos deviam tá escrito assim, uma plaquinha atrás na Bímala. É, cuidado, transporte de perecíveis. Esses corpos podem perecer a qualquer momento. No dia, eles recebem diversos corpos para atividades materiais, e na noite esses corpos perecem. As almas individuais, eternas, permanecem, que somos nós, né permanecem comprimidas no corpo de Deus, Vishnu. É, quando acontece isso, realmente, aí nós fomos dormir, né? Por quê? É, nós entramos no corpo de Deus, né? E ficamos lá de forma latente, né? Tipo sonhando, tipo dormindo, né? Dormindo mesmo, em estado latente ali, fica ali. E aí, se manifestam repetidamente com a chegada do dia de Brahma Aí, Krishna dá um bico vai à luta vai tentar se auto realizar vai tentar se curar vai tentar voltar à sanidade e voltar para mim né é, aí Krishna cria esse Big Brother aqui e fica torcendo né torcendo para que a gente volte não só torcendo também ele manda mestres espirituais para nos ensinar o caminho de volta mas a gente não quer saber de mestre espiritual nenhum a gente quer ser enganado né? E aí, tudo bem, né? Krishna tenta nos trazer de volta, e no Big Brother dele fica assistindo e torcendo, né? e inspirando, e falando no, na nossa mente, no nosso coração, mas a gente é tão iludido, a gente é tão contaminado, que a gente nem percebe quem é Deus, e quem é espírito e fantasma, quem é as loucuras da nossa mente né que tá falando, não sabe quem tá falando. Pior ainda, né? Pior ainda, tem malucos que escutam vozes de espíritos e fantasmas e acham que é a voz de Deus e sai falando eu falei com Deus, eu Deus falou comigo eu falo com Deus todo dia, meu eu também falo com Deus todo dia, só que ele não fala comigo tem esse detalhe é, Cristiano já avisou no, no Gita mesmo, né eu nunca me manifesto para as pessoas tolas e sem inteligência então, meu amigo, enquanto... Noas continuarmos tolos e idiotas, patifes, contaminados, iludidos, sem inteligência, sem usar a inteligência transcendentalmente, Cristo não vai se manifestar pra gente. É, Cristo não vai falar pessoalmente com a gente, né? Então ele inspira, tá? Mas só que essa inspiração pode ser qualquer coisa, né? Pode ser da mente, pode ser de espíritos e fantasmas, pode ser do gnomos, tem tanta tanta alma degradada aí que pode falar na nossa mente, no nosso coração, e a gente, se não seguir as escrituras védicas, ou um mestre espiritual, a gente pode pensar que é Deus, e aí faz bobagem, em nome de Deus, em nome de sei lá o que. Tá, estou desviando. Não, Bímala, é o mesmo assunto. Então, quando finalmente a vida de Brahmá se acaba essas almas são todas aniquiladas no caso os corpos dela tá? os corpos delas nossos corpos e permanecem em manifestos por milhões e milhões de anos onde? dentro do corpo de Deus porque Deus traga para dentro de seu corpo todos os incontáveis universos finalmente quando o Brahma nasce de novo em outro milênio eles se manifestam outra vez nós né almas eternas aí a gente continua de onde paramos é, Krishna dá uma nova chance para a gente continuar a nossa viagem é como dar pausa num filme né quando Krishna traga todos os incontáveis universos com tudo que tem dentro para dentro de seu corpo dá uma pausa no filme aí quando Krishna manifesta de novo uma nova criação num novo dia de Brahmá Aí ele dá play novamente e tudo continua de onde parou. Então, dessa maneira, o um mundo material cativa nós, as almas eternas. A gente fica iludido, né, por esse mundo. Enquanto a pessoa tiver ilusão nesse mundo, ela não vai voltar para a morada eterna de Deus. Ela não vai nem servir Deus, nem nem quer saber quem é Deus, né? É porque tá iludida. Não tem jeito de uma pessoa iludida buscar Deus, querer Deus ou servir Deus. Uma alma iludida ela fabrica seu próprio Deus, sua própria religião, seus próprios rituais, seus cantos, suas músicas e desliza suavemente para os planetas inferiores, né, cantando, dançando, se arrepiando, desmaiando, se arrebatando e se ferrando, né? É porque tá iludida. A pessoa iludida só faz as asneiras. No entanto, aqueles seres inteligentes que adotam a consciência de Krishna e cantam Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Ram, Ram, Hare, Hare nem serviço em ao detalhe, em serviço prático e amoroso a Deus, porque nós já vimos, né, que não adianta nada cantar Hare Krishna que em português é pedir serviço a Deus, e quando Krishna dá o serviço, ele não faz o serviço devocional. Aí também não adianta, né não adianta. Como dizem as pessoas comuns, a fé sem obras é morta. né Então o canto de Hare Krishna sem serviço prático e amoroso a Krishna também não adianta. Então, quando a pessoa canta Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Ram, Ram, Hare Hare, e faz serviço prático e amoroso a Deus, ele se transfere, mesmo nesta vida, à morada eterna de Deus, Krishna, e se torna eternamente bem-aventurado ali, sem estar sujeito a tais renascimentos. Resumindo, a gente só cai aqui uma vez e aprende uma lição tão dura, tão braba, que a gente nunca mais quer voltar aqui, né? Então, é esse, esse é todo o esquema, né? É todo mestre que não é um farsante ele vem ensinar isso, o caminho de volta para casa, para a morada eterna de Deus. E só tem um, em Caliuga só tem um caminho, que é cantar Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama, Hare Hare. E fazer serviço prático e amoroso a Deus. Não há outra maneira, não há outra maneira e não há outra maneira. Quem não está fazendo isso, está no caminho errado, está enganado e o resultado, <risos> o resultado é que vai dar errado. Não, já tá dando errado, né? É que a pessoa não percebe, né? As pessoas estão dormindo profundamente, cheia de sonhos, né? É porque para sonhar tem que dormir. Então, se a pessoa tem sonhos é porque ela está dormindo. E quem está dormindo está iludido. E quem está iludido não tá vendo nada, não sabe de nada e não tá fazendo nada de útil, nada de transcendental, nada de serviço prático e amoroso a Deus. Porque quando ela acorda, ela para de sonhar. Ela para disso, não sonha mais. Quem está acordado não sonha mais. É, já ouvi falar e não ele sonha para Deus não existe esse, não existe esse negócio de sonhar para Deus não existe esse negócio de sonhar para Deus existe fazer planos planos para servir Deus aí é diferente de sonhar quem sonha tá dormindo e quem tá dormindo está iludido está condicionado está dormindo profundamente no colo da bruxa Maia da ilusão então nós convivemos com os Devotos muitos anos né bima Então nós vimos na passagem já está chegando né final do daqui a pouco já passou o final do ano, né, já está chegando aí o final do ano o que que os Devotos fazem é, no final do ano na virada do ano? eles fazem planos é não agora o ano que vem eu vou me esforçar mais, eu vou servir mais eu vou, eu vou ajudar os Devotos a distribuírem alimentos alimentos para a vida vou ajudar no Food for Live, vou ajudar a distribuir livros, planos. Os devotos e os amigos dos devotos, quem tá acordado, ele faz planos para cada mais e mais fazer serviço prático e amoroso a Deus. Cantar Hare Krishna, não, eu vou cantar 20 voltas. O ano que vem inteirinho, eu vou cantar 20 voltas do Mahamantra Hare Krishna e vou, ao detalhe, fazer mais serviço. Porque se cantar Hare Krishna e não fizer serviço, Não vai adiantar, vai parar de cantar Hare Krishna e vai mergulhar de novo no oceano da ilusão, no oceano de ignorância. Então, o devoto faz planos, os devotos fazem planos, os amigos dos devotos fazem planos e não sonhos. Muita gente se ilude com essa coisa, de sonhar ou planejar, é diferente. Né? é diferente Como é diferente de seguir e imitar. Tá bom, já parei de falar, Bímala. Já fez seus planos? Ah, ainda tem tempo, né? Tem mais mais um mês e meio para o final do ano. Tá bom, sim, senhora. Eu? Eu vou tentar não cair mais do que eu já sou. Vou tentar não cair mais, Bímala. Só isso que eu vou fazer. Tá bom, já parei de falar. Bom, gente boa. Todas as respostas, todo o conhecimento estão no Bhagavadgita como ele é. Não é qualquer Bhagavadgita. É o Bhagavadgita como ele é, traduzido pelo devoto puro de Deus A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada que está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na segunda linha, cadê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 já apareceu a coleção Shri Mabhagavatam, o Purana Imaculado vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita o doutorado da ciência do amor a Deus já apareceu a coleção Shri La Prabhupada Lilamrita a próxima coleção que a gente vai ler na rádio se Krishna deixar é claro né Bimala Já apareceu aí agora o Bhagavad Gita, como ele é edição especial de luxo. Você clica em encomendo seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde hotmail.com Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 18981715751. Combinado? Então tá combinado. E que é, Bímalão? Ah, é, não adianta nada cantar Hare Krishna e não fazer serviço. É é difícil? Não, é fácil. Ouvir sobre Deus é serviço. É serviço a Deus. Se a pessoa ouve sobre Deus todos os dias, aqui na rádio, ou através dos livros de Prabhupada, a pessoa está fazendo serviço. Ouvir sobre Deus é serviço prático e amoroso a Deus. Então, é o que a gente fala, né, para muitos ouvintes, só, ah, eu tô longe de tudo, o que que eu faço? Fala, lê os livros de Prabhupada e cante Hare Krishna. Pronto, tá fazendo, tá cantando e tá fazendo serviço, ou então escute a rádio. Escutando a rádio, você tá fazendo, você tá fazendo serviço e está desenvolvendo sua paciência, <risos> porque tem que ter, ter paciência para ouvir a gente em Bimala. Nossa, não é fácil ouvir a gente, não, né? Então, a pessoa está cantando, tá ouvindo sobre Deus e está desenvolvendo a sua paciência né e tolerância. É, não é fácil ouvir a gente todo dia, não. Bom, o que mais? Querida? Ah, então, tem aniversário. Sabe quem está fazendo aniversário neste dia 18, Bímala? Nossa querida ouvinte Crislane Oliveira, lá do Rio de Janeiro. Eu vou mandar um abraço para todas as cariocas, todos os cariocos. Todos que nos ouvem nas escolas, no rádio... É, tá bom, já parei de falar. Nas praias... Poxa... Ah, já parei de falar, lá Nossa, não é fácil, não. Então, vamos ler agora mais um pouquinho do Shirimabhagavatam. Tá vendo? Nem acabei de falar. o Crisnani, parabéns, tá? aqui Krishna te dê vida longa e saudável para todos que você ama, para você e para todos que você ama. Tá combinado? Então tá combinado. Muito obrigado. Pela audiência e parabéns, tá bom? Então tá bom. Ah, não deixa eu falar direito aqui, tá louco, bima Então vamos ler mais um pouquinho do Shirimabhagavatam, O Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam namaskritya, narantyaiva narutaman, devinsara swatinvyasam, ato jay mujhe raye svakata krishna unya shravana kirtana hriday taishthohya badrani vidnoti suhrisatam nashta prayishu abadreshu nityam bagavata sevaya bagavati utam shloke baktir babatinaisthi ki Estamos lendo o Śrīmad bhagavad canto 4, capítulo 24. Esse capítulo é grande também, Bimala. Aí ah, eu que tô enrolando, tá bom? É ocupado sou sempre eu. Então, nós paramos aqui, ah, paramos aqui onde começou a se falar, né, do, do verso do Senhor Caitanya, do śikṣāstaka 3. Onde, mas por que que nós falamos nesse verso? Ou por que que foi citado esse verso? Vamos ver aqui. Portanto, é ainda mais urgente que os seres humanos adotem a adoração aos pés de lótus do Senhor Krishna, cantando constantemente o mantra Hare Krishna, como recomenda o Senhor Chaitanya. Por quê? Porque não há outra maneira, não há outra maneira, não há, não há outro caminho, não há outra saída. Não existe outra saída nesta era de Kali Yuga, a não ser o canto do Mahamantra Hare Krishna é o que nós estávamos falando agora, que coincidência em Bilé, se existisse coincidência, né? Pelo menos não foi planejado por nós, né? A gente não faz planos nenhum. Bom, você viu o plano que eu fiz, né? O plano que eu fiz é tentar não cair mais ainda do que eu já sou caído, né? E o seu, a ah, você tá pensando é verdade. Então, agora para continuar, para a pessoa continuar cantando Hare Krishna, e ouvindo, fazendo o serviço prático e amoroso a Deus, e de ouvir sobre Ele, é preciso pôr em prática esse verso aqui. Trinara Pi Suni Tchena, Tarora Amani Namanadena, Kirtani Asadahari. É o Shik Shastaka 3. Então se não colocar esse aliás o senhor tiitânia falou que esse verso deve ser o um enfeite que a gente coloca no nosso na nossa cante no nosso colarzinho né o devoto deve colocar esse verso no seu colar na sua coleira né na sua coleira no pescoço e sempre se lembrar dele sempre andar com ele né para se lembrar dele e aqui para Bupar explica esse verso que quando alguém, se ocupa no serviço prático e amoroso a Deus, muitas vezes se vê cercado por pessoas invejosas e frequentemente muitos inimigos se aproximam para tentar derrotá-lo ou impedi-lo. isso Lembra Chatinanda? Nós falamos sobre isso, né sobre o cantar de Hare Krishna. A pessoa no começo cantar Hare Krishna com os devotos, né ou no seu quarto, ou um lugar reservado para que porque nós estamos sempre cercados de pessoas invejosas e frequentemente muitos inimigos se aproximam para tentar derrotá-lo ou impedi-lo de que? de cantar Hare Krishna e de ouvir sobre Krishna isso não é novo na era atual pois mesmo outrora, para lá da Maharaja estando ocupado no serviço prático e amoroso ao senhor Krishna cantando Hare Krishna e se lembrando de Krishna foi perseguido por seu pai demoníaco, Hiranya, Kachipu. Os ateístas estão sempre dispostos a molestar os devotos. Portanto, Chaitanya Mahaprabhu sugere que todos procurem ser muito tolerantes com estas pessoas. É o que fala esse verso, né? A pessoa deve-se cantar o santo nome do Senhor com um estado de espírito humilde julgando-se inferior à palha na rua deve-se ser mais tolerante que uma árvore desprovido de todo sentido de falso prestígio e deve-se estar pronto a oferecer todo respeito aos outros com tal estado de espírito pode-se cantar constantemente o santo nome do Senhor Hare Krishna, Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Ram, Hare Hare. É, meu amigo, como o Prabhupada fala aqui. ó Então, o Senhor Chaitanya sugere que todos procurem ser muito tolerantes com estas pessoas. Mais tolerante que uma árvore, imagine. Todavia, todos devem continuar cantando o mantra Hare Krishna e pregando o cantar deste mantra. Também é outro serviço, né? Outro serviço muito importante é espalhar esse conhecimento. Cantar e espalhar o conhecimento do cantar do mantra Hare Krishna. Por quê? Este pregar e cantar constituem a perfeição da vida. Poxa vida, Bimala. Cantar e pregar constituem a perfeição da vida. Todos devem cantar... Olha o detalhe, todos. Todos devem cantar e pregar sobre a urgência de tornar esta vida perfeita sobre todos os aspectos. É, todo mestre fala a mesma coisa, né? Sede perfeitos... Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está no céu. É, Jesus de Nazaré falou isso. Ó. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Ah, mas ninguém é perfeito. Ninguém que você conhece. Porque senão, então... Jesus de Nazaré estava dando essa ordem à toa, então ele era um bobão. Prabhupada está dando essa ordem à toa, então ah, ninguém vai ser perfeito, então eles estão falando à toa. Quer dizer, os mestres falam isso à toa. Não, com certeza não. Com certeza eles sabem o que estão falando e se eles falaram que nós podemos nos tornar perfeitos, é porque nós podemos nos tornar perfeitos como perfeito é o nosso Pai que tá no céu, senão não falariam. Então todos devem cantar Hare Krishna e pregar sobre a urgência de cantar Hare Krishna e tornar esta vida perfeita sob todos os aspectos. Assim, todos devem se ocupar no serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna e seguir os passos dos mestres anteriores, começando com o Senhor Brahma, que é o primeiro filho de Deus, e outros. Parar aqui, deixa eu ver onde nós vamos parar, pelo menos, Bimo. Não é pressa não que eu erro mais. Aqui, ó nesse verso, vou ler esse verso e vou parar. Meu querido Senhor Cristo, todas as pessoas realmente eruditas conhece vos como o Brahman Supremo e a embora todo o universo tema o Senhor Udra, que em última análise aniquila tudo. Para os devotos eruditos, vós sois o intrépido destino de todos. tá vendo? Vamos parar aqui. Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas, com todos os detalhes, estão nessa coleção Shirimá Bhagavatam, o Purana Imaculado. É muito simples. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link livros grátis onde você encontra essa coleção de graça para ler na tela ou baixar mas se você não quer ler na tela como a gente então a próxima opção é livros de prabupada você clica aí, tá bom? já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shirimabha Gavatam terceiro canto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 Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD18981715751. Combinado? Então tá combinado. Então vamos tentar cantar os mantras que o senhor Tietânia cantava e os devotos cantam também, Bíblia. Deixa eu tomar água, senão não vai. Então vamos lá. Krišna Krišna Krišna Kriषna Kriषna Heे Krina Krišna Krišna Krišna क Kriषna Krišna He Krina क Kriषna Krišna Kriषšna Krišna Kriषšna रा क Krišna क Krišna Krišna Krišna Crist na Cristnapárimaã pramarágava pra marrágava da margavaxã Crist na queixava Crist na queixava Crist na queixavapárimaã Onde nós paramos em camaa tu chegando lá? Ah, já foi, a batalha já acabou e começou o capítulo 72, onde o Senhor Krishna retorna à cidade de Rassinapur. Os reis e príncipes libertados é, pelo Senhor Krishna depois da morte de Jarasandha eram soberanos de diferentes partes do mundo. Jarasandha era tão poderoso em força militar que conquistou todos esses príncipes e reis o que contava vinte mil e oitocentos. Todos eles estavam encarcerados dentro de uma caverna de montanha construída como um forte e por um longo tempo foram colocados nessa situação. Quando foram libertados pela graça do Senhor Krishna, todos eles pareciam muito infelizes. Suas roupas estavam em trapos e suas faces estavam quase secas por falta de cuidado corpóreo apropriado eles estavam muito fracos por causa da fome e suas faces perderam toda beleza e brilho por causa do longo aprisionamento dos reis cada parte de seus corpos ficou frouxa e inválida mas apesar de sofrerem nesta condição de vida miserável eles tiveram a oportunidade de pensar na suprema personalidade de Deus Vishnu e Krishna é o Vishnu original Agora, perante eles, viram a cor do corpo transcendental do Senhor Krishna, exatamente igual à coloração de uma recém-chegada nuvem no céu. É, aquela nuvem de chuva, tão negra que azula, né? Essa é a cor original do corpo de Deus, é um negrão, tão negrão que azula. Ele apareceu perante eles belamente vestido com roupas de seda de cor amarela, com quatro mãos, igual a Vishnu, aportar os diferentes símbolos da massa, do búzio, do disco e flor de lótus. Havia marcas de linhas douradas em seu tórax, e os bicos de seus peitos pareciam a corola da flor de lótus. Seus olhos pareciam puxados como as pétalas de uma flor de lótus, e sua face sorridente exibia o símbolo da eterna paz e prosperidade seus brincos reluzentes eram dispostos belamente e seu elmo era revestido com joias preciosas o colar de pérolas do senhor cristã e suas pulseiras e braceletes belamente situados em seu corpo todos brilhavam com uma beleza transcendental a joia caustuba pendurada em seu tórax reluzia com grande brilho e o senhor cristã usava um belo colar de flores depois de tanto sofrimento Quando os reis e príncipes viram o Senhor Krishna com suas belas características transcendentais, eles olharam para ele e para o contentamento de seus corações, como se bebessem néctar pelos olhos, lambessem seu corpo com suas línguas, cheirassem o aroma de seu corpo com seus narizes e o abraçassem com seus braços. Justamente por estarem em frente a suprema personalidade de Deus, Krishna, todas as reações e suas atividades pecaminosas foram lavadas embora. Eu acho que foram levadas embora. Bom, lavadas também, porque Krishna lava, né, todos os pecados, mas eu acho que é levadas embora. Eu vou corrigir aqui. Deve ser, tá? Tomara que seja, para mim não fazer presepada. Assim, sem reserva, eles se renderam aos pés de lótus do Senhor Krishna. Está afirmado no Bhagavad Gita que, a menos que a pessoa esteja livre de suas reações pecaminosas, não pode se render plenamente aos pés de lótus do Senhor Krishna. Todos os príncipes que viram o Senhor Krishna esqueceram suas tribulações passadas, mas com mãos postas e com grande devoção, eles começaram a oferecer preces ao Senhor Krishna, como se segue. Querido Senhor Krishna, ó Suprema Personalidade de Deus, Mestre de todos os semideuses, você pode remover imediatamente todas as nossas ansiedades de seus devotos. Você pode remover imediatamente todas as ansiedades de seus devotos, porque seus devotos são plenamente rendidos a você? Ó oh, querido Senhor Krishna, ó oh, deidade eterna da bem-aventurança e conhecimento, você é imperecível e nós oferecemos nossas respeitosas reverências a seus pés de lótus. Foi por sua misericórdia sem causa que fomos libertados da prisão de Jarasanda. Porém, agora nós rogamos a você para nos libertar do aprisionamento da energia ilusória desta existência material por favor assim pare nosso contínuo ciclo de nascimentos e mortes nós agora temos experiência suficiente da condição de vida material miserável na qual estamos plenamente absorvidos e saboreamos o seu amargor nós viemos para nos abrigar em vossos pés de lótus querido senhor Krishna ó matador do demônio umado Nós agora podemos ver claramente que Jarassandra não estava um mínimo errado. Foi por sua misericórdia sem causa na realidade que ficamos desprovidos de nossos reinos por causa de sermos muito orgulhosos de nos denominarmos soberanos e reis. Qualquer soberano ou rei que se torna muito enfatuado com o falso prestígio e poder não obtém a oportunidade de entender a sua real posição constitucional e vida eterna. Tais ditos soberanos e reis tolos se tornam falsamente orgulhosos de sua posição sob a influência de sua energia ilusória. Eles são iguais a uma pessoa tola que considera a miragem do deserto como um reservatório de água. Pessoas tolas pensam que suas posses materiais lhes darão proteção e aquelas que estão dedicadas à satisfação sensual falsamente aceitam este mundo como um lugar de desfrute eterno. Ó oh Senhor, ó oh Suprema Personalidade de Deus, Krishna, nós devemos admitir que antes disto nós éramos envaidecidos com nossas opulências materiais porque éramos todos invejosos uns dos outros e queríamos conquistar um uns aos outros todos nós nos engajamos em lutar pela supremacia mesmo ao custo do sacrifício de vidas de muitos cidadãos essa é a doença do poder político tão logo um rei Ou uma nação se torna rico em opulências materiais, ele quer dominar outras nações com agressão militar. Similarmente, homens mercantis querem monopolizar um certo tipo de negócio e controlar os grupos mercantis. É, aqui cai em outra coisa que Fragopada falou, né? Não existem governantes de verdade, no máximo comerciantes é o que a gente vê acontecer no mundo inteiro, né? Homens mercantis ou comerciantes querem monopolizar um certo tipo de negócio e controlar os grupos mercantis. É o que a gente vê os governos fazendo, né? A guerra comercial, como se falou na imprensa há pouco tempo aí, né? A guerra comercial continua entre os mercantis. Tá bom, já parei de falar. É, um país tentando dominar o outro mas é um país de governo de comerciantes, não de governantes, né? Se fossem governantes, eles matariam os ladrões e assaltantes e etc, né? Mas como são comerciantes, o negócio deles é comerciar, né? Se dá para comerciar, tudo bem, né? Pode pode matar, roubar, pode fazer o que quiser, dando para a gente comer, fazer comércio, tá bom. O, o, o importante é fazer comércio, porque são pessoas com sintomas de comerciantes. Vou de novo, Bímala. Similarmente, homens mercantis querem monopolizar um certo tipo de negócio e controlar os grupos mercantis. Degradada por falso prestígio e envaidecida por opulências materiais, a sociedade humana, em vez de se empenhar pela consciência de Krishna, cria destruição e rompe a vida pacífica. Assim, homens esquecem naturalmente o propósito real da vida, alcançar o favor do Senhor Vishnu, a suprema personalidade de Deus. <risos> Desculpem. E os reis continuaram. Ó oh, Senhor Krishna, nós estávamos simplesmente engajados na tarefa abominável de matar cidadãos e seduzi-los para serem mortos desnecessariamente, mas, justamente para satisfazer os nossos caprichos políticos. Nós não consideramos que sua divindade está sempre perante nós na forma da morte cruel. É quem não acredita em Deus, quem acha que Deus não existe, vão vão conhecê-lo, vai conhecê-lo na hora da morte, né? Porque para os ateístas, demoníacos Cristo se apresenta como a morte cruel, como a boca da gata É com a boca da gata na visão do rato estávamos tão enlouquecidos que nos tornamos a causa da morte de outros e nos esquecemos de nossa própria morte iminente todavia querido senhor Krishna a retaliação do elemento tempo que é seu representante é certamente insuperável o elemento tempo é tão forte que ninguém pode escapar de sua influência Por isso, nós recebemos as reações de nossas atividades atrozes e agora nós estamos desprovidos de todas as opulências e estamos em pé diante de você como pedintes de rua. Nós consideramos nossa posição como sua misericórdia sem causa e imaculada, porque agora podemos entender que estávamos falsamente orgulhosos e que nossas opulências materiais podiam ser tiradas de nós em um segundo por sua vontade é porque sempre é feita a vontade de Krishna né? tanto no céu material quanto no céu transcendental não se move nenhuma folha de grama sem a autorização de Krishna por sua misericórdia sem causa somente nós agora somos capazes de pensar em seus pés de lótus esse foi o nosso maior ganho querido senhor Krishna É sabido por todos que o corpo é um terreno fértil de doenças. Agora envelhecemos bastante e em vez de ficarmos orgulhosos pelo poder corpóreo, estamos cada vez mais fracos dia após dia. Nós não estamos mais interessados em satisfação sensual ou felicidade falsa derivado do corpo material. Por sua graça, Krishna... Agora nós chegamos à conclusão que ansiar por tal felicidade material é justamente igual a procurar água numa miragem de deserto. Nós não estamos mais interessados nos resultados de nossas atividades piedosas como executar grandes sacrifícios a fim de ser elevado aos planetas celestiais. Nós agora entendemos que tal elevação a um padrão de vida superior nos planetas celestiais pode parecer muito prazerosa, mas na realidade não pode haver nenhuma felicidade dentro deste mundo material, é, e por ser mais uma ilusão, né nós rogamos a sua divindade para nos favorecer, por nos instruir sobre como nos dedicar, ao serviço prático, transcendental e amoroso a seus pés de lótus, para que nunca mais possamos esquecer a nossa relação eterna com sua divindade. Nós não queremos liberação do enredamento na existência material, pela sua vontade, nós podemos nascer Tá vendo? Eu até pulei, até pulei Krishna aqui, porque desse relógio aí, né? Ah, É temporizador, tá? Não é relógio, é temporizador. Tá bom. <risos> Pela sua vontade, Krishna... Já vou parar. Pela sua vontade, Krishna, nós podemos nascer em quaisquer espécies de vida. Isso não importa. Nós simplesmente rogamos que nunca possamos esquecer seus pés de lótus sob quaisquer circunstâncias. Querido Senhor Krishna... Nós agora nos rendemos a seus pés de lótus por oferecer nossas respeitosas reverências a você, porque você é o Supremo Senhor. A personalidade de Deus, Krishna, o Filho de Vasudeva, você é a super-alma no coração de todos e você é o Senhor Hari. Aquele que pode levar embora todas as condições miseráveis da existência material. Querido Senhor Krishna, Seu nome é Govinda, o reservatório de todo prazer. Aquele que se dedica a satisfazer seus sentidos automaticamente satisfaz seus próprios sentidos também. E por isso você é conhecido como Govinda. Querido Senhor Krishna, Você é famoso para sempre, porque você pode por fim a todas as misérias de seus devotos. Por favor, portanto, nos aceite como seus servos rendidos. Depois de ouvir as preces dos reis libertados da prisão de Jaraçanda, o Senhor Krishna, ah, é verdade, tem que parar. Então paramos depois que Krishna ouviu as orações dos reis presos por Jaraçanda. Bom, gente boa, esse livro, Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, está de graça no nosso site. Isso mesmo. Você entra agora na krishnafm.com.br, que na segunda linha está passando o link livros grátis. Você clica ali que você encontra esse livro para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção que está passando aí agora, livros de Prabhupada. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shirima Mabhagavatam, onde tem essa história completa também, com todos os detalhes. Depois você vai descendo, já aparece a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o doutorado da ciência do amor a Deus. A coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio, se Krishna deixar, né, Bimala então você ouvinte já vai pedindo aí para Krishna deixar a gente ler aqui já apareceu o Bhagavad Gita, como ele é edição especial de luxo e agora sim, o livro Krishna o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas é só nos escrever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 NAMASTE NARA SHINHAYA NAMASTE NARA SHINHAYA ALA DALLA DADAYINE ALA DALLA DADAYINE HIRANYA KASHIPU VAKTSHAH HIRANYA KASHIPU VAKTSHAH shilatam kamnakalaiye shilatam kamnakalaiye to ni shinha parato ni shingo to ni shinha parato ni shingo ya to yato, yato yamita to ni shinha ya to yamita to ni shinha Bāyē nishīng hohe rāyē nishīng ho Bāyē nishīng hohe rāyē nishīng ho Nishīng hamādīn śārannam prapajy Nishīng hamādīn śārannam prapajy Tavakarak malavare nakam Abhuta shringam Dālita heranyakashipu ha nubringa keshavita nanaharirupa rajagadisha nya <park> ŝi MM ta nobri Kedita na hari ru ai jaga di Shar yo jaga di rupa Jai Jagati Shahare Jaia mi deva jaia mi deva jaia mi deva jaia mi xinha de Ji pelada mar jai pelada marra jai pelada marra jai pelalada marra jai pelada mar já pelada marra jai pelada marra jai pelada Hayu lachmini shinhajayo, lachmini shinhajayo, lachmini shinharajayo, lachmini shinhajayo. Hayu lachmini shinhajayo, lachmini shinhajayo, lachmini shinharajayo, lachmini shinhajayo. Prabhu pada prabhu pada, prabhu pada prabhu pada, prabhu pada prabhu pada, prabhu pada prabhu pada, prabhu pada prabhu pada. Guru deva guru neva va ban jai, pra lába maraja qui jai, pra bu pa daqui जय ओम पुष्पा करो बाबू जो बड़ी बड़ा जगह चार और 17 सदस्य माल मुख्य सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रोवाणी जय अनंत कोटि प्रश्नम इनकी जय रामाचार जैसी होया थाप की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नितांत में से दैत कदा आधार शिवाषादि गौ भक्त इनकी जय श्री राधा कृष्ण कहो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिगोवर्धन की जय gaṁgā-māyī ki jai, yamunā-māyī yeah. ki jai, yeah. tulasi-devī ki jai, yeah. bhakti-devī ki jai, yeah. śābhīta-bhaktaminda ki jai, all glory to the Asambhalva, all glory to the Asambhalva, all glory to the Asambhalva. Thank you very much.